Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illamallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. وخير الحديث حديث محمدين صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ايها اخوه في الله رحماني و رحمكم الله الحمد لله dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada Kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali berkumpul dalam rangka melanjutkan majelis kita dengan membacakan kitab soal wal jawab. Iaitu soal dan pertanyaannya dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kita beralih kepada pembahasan Anwa'us Shirkil Akbar. Yaitu jenis-jenis kesyirikan besar Berkata, penanya Hal nastagithu bil amwati awil gaibin Apakah kita boleh beristighofah Dengan orang-orang yang telah meninggal dunia Atau orang-orang yang gaib Yang tidak berhadap di hadapan kita Maka dijawab oleh beliau Rahimahullahu ta'ala la nastaghiitsu bihim bal nastaghiitsu billahi qala Allahu ta'ala wal ladzina yad'una min dunillahi laa yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun amwatun ghayru ahya'in wa dalam suratul an-nahl pada ayat ke-20 Beliau berkata rahimahullah bahwa kita tidak boleh beristighafah dengan orang-orang yang telah meninggal ataupun orang-orang yang masih hidup namun dia tidak berada di hadapan kita berada di negeri yang jauh maka tidak boleh kita beristighafah kepada mereka akan tetapi kita beristighafah kepada Allah Subhanahu wa taala istighafah adalah mengadukan nasib seseorang ketika dia Ditimpa musibah Maka dia mengadu Beristighofah Dengan musibah yang Menimpanya tersebut Apakah boleh Dia beristighofah dengan orang yang sudah meninggal Atau orang yang masih hidup Namun tidak ada di hadapannya Maka jawabannya Tidak dibolehkan Akan tetapi beristighofah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di antara Dalilnya Allah Taala berfirman di dalam surah Nahl pada ayat ke-20. Waladina laik, waladina yaduona min duniillah. Orang-orang yang mereka itu berdoa kepada selain Allah Taala la yaklukuna shey'an. Mereka itu tidak bisa menciptakan sesuatu. Akan tetapi hum yuklakun. Mereka itulah yang diciptakan. Amwatun kairuahya. Mereka sudah meninggal dunia dan tidak lagi hidup. Wama ayash uruna ayyanayubasun dan mereka tidaklah mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan istighatha adalah salah satu bentuk ibadah salah satu bentuk doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka beliau berdalilkan dengan ayat ini karena dia adalah merupakan Salah satu jenis ibadah. Sebagaimana berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka. Pada istighofah mengandung doa. Permintaan, permohonan. Pengaduan. Barakalawfikum. Maka. Yang demikian itu. Ibadah yang dikhususkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kepada makhluk. Apalagi yang telah meninggal dunia. Ataupun yang masih hidup. Namun dia tidak ada di hadapannya. Naam. Barakallahu'alaikum, meminta tolong Kepada orang yang mampu untuk melakukan permohonan atau permintaan kita tersebut Permintaan tolong kita tersebut Itu boleh Nah, selama Orang itu ada di hadapan kita dan Dia mampu untuk melakukannya Atau yang bisa dilakukan oleh makhluk Ya, adapun meminta untuk keselamatan jiwa barakallahu fikum atau berdoa dengan sesuatu yang tidak mampu diwujudkan oleh makhluk maka itu berarti kekhususan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dibenarkan kepada makhluk maka beristighfar kepada selain Allah taala itu adalah termasuk Kesyirikan, bahkan syirkun akbar. Oleh karena itu beliau memasukkan dalam pembahasan anwa'us syirkil akbar. yaitu jenis-jenis kesyirikan besar. Kemudian juga beliau berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Anfal pada ayat ke-9. id Iztastaghithuna iz, rabbakum fastajabalakum annimumiddukum bialfim minal malaikatimurdifin. Ketika kalian beristighfar kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya istighfar tersebut. Ya, kepada siapa? Rasulullah dan para sahabat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu Rabb kalian. Fastajaba lakum, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan istighfar kalian tersebut yaitu annimumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin bahwa aku menolong kalian dengan mengutus 1000 malaikat yang berbaris barakallahu fikum dalam ayat ini adalah sebagaimana yang ditafsirkan oleh para mufassirin seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dan yang lainnya bahwa ayat ini adalah kisah dalam perang al-Badr ya dalam perang Badar uh, pasukan Rasulullah bersama kaum muslimin itu berjumlah 300 kurang lebih, ya 300 sekian, sementara musyrikin 1000 lebih, maka ini uh, jumlah yang tidak sebanding, ya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kepada para sahabat ya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke kiblat kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yakni beristighafah Naam maka beliau berdoa Allahumma anzil li ma wa'adtadi Allahumma in tuhlik hadhil 'asabata min ahli islam فَلَا تُعْبَدَ fil الْأَرْضِ Abadan Kata Nabi SAW Ya Allah Wujudkanlah janjimu kepada aku Allahumma ya Allah Jika engkau membinasakan kami Ya'ni Kau muslimin Kau mukminin Yang bersama beliau Alayhi salatu wassalam Yang jumlahnya sedikit ini فَلَا تُعْبَدَ fil الْأَرْضِ Maka Setelah itu engkau tidak lagi disembah di muka bumi ini Ya Allah Maka Nabi SAW senantiasa terus mengulang-ulangi doa tersebut Mengadukan kepada Allah SWT Sampai-sampai Karena terus Rasulullah mengulangi Sampai selendang beliau terjatuh dari kedua pundaknya Kemudian Abu Bakar anhu mengambil Selendang Rasulullah SAW tersebut Lalu memberikan kepada Rasulullah dan beliau mengatakan, ya Nabi Allah, kafaka munashadataka robak, fa innahu sayun jizla kama wadak. Fa anzaalallahu azza wajalla hadithil ayat. Maka kata Abu Bakar Rasulullah radhiyallahu talanhu, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, cukup doamu, cukup dendangan doamu, ya niistiqosahmu yang telah berulang-ulang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan janjinya kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yakni dalam surah An-Nahl eh uh, dalam surah Al-Anfal pada ayat ke-9, "Idzaastaghithuna Rabbakum fastajabalakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Naam, yaitu ketika kalian beristighafah kepada Rabb kalian, maka Allah taala mengabulkannya dan mengutus seribu malaikat yang bersusun-susun lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memenangkan Rasulullah dan para sahabat para kaum mukminin yang bersama beliau alaihi salatu wassalam Walhasil hasil barakallahu fikum kita perhatikan bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam peperangan-peperangan mereka Di dalam jihad-jihad yang mereka tegakkan Dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun dengan jumlah yang sedikit Yang jauh Dibangdi dengan jumlah kaum kuffar musyrikin Namun Allah ta'ala menolong mereka Disebabkan karena Akidah mereka yang benar Barakalawfikum Cara mereka beribadah kepada Allah yang benar. Tidak mengandung kesyirikan. Tidak mengandung bid'ah-bid'ah. Tidak mengandung khurafat. Mukhalafah syar'iyah, Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mewujudkan janjinya kepada mereka. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'adah. Sesungguhnya janji Allah. Allah tidak pernah menyelesihi janjinya. Yaitu ketika kaum mukminun Muslimun muslimat mukminat benar-benar menegakkan agama Allah dengan baik di atas akidah tauhid yang benar di atas ibadah yang benar di atas sunnah nabi kita sallallahu alaihi wa wasallam saya ingin membandingkan di zaman kita sekarang ataupun di zaman-zaman yang akan datang barakallahu fikum Akhirul zaman ini di mana banyak kaum muslimun yang menegakkan jihad namun Allah Subhanahu wa taala tak kunjung mengabulkan kemenangan bagi mereka tentunya tidak lain dan tidak bukan jawabannya adalah karena cara kalian berjihad berbeda dengan cara yang ditegakkan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya kalau saja sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka manusia terbaik, kadang-kadang mereka kalah dalam peperangan. Nah, terkadang. Namun Allah Ta'ala itu adalah menjadi hikmah dengan takdir Allah Ta'ala untuk menjelaskan dan memahamkan kepada umat setelahnya bahawa sebab kekalahan itu karena adanya pelanggaran syariah. Kita perhatikan dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala kekalkan di dalam Al-Qur'an Idza ajabatkum kasratukum wa yaum Hunain idza ajabatkum kasratukum falam tugni ankum syai'an wa daqat 'alaikumul ardh bima ruhbat wa daqat 'alaihim anfusuhum ila akhiril ayat ketika mereka ujub pada hari Hunain perang Hunain ya Ketika para sahabat muncul dalam benak mereka sifat ujub yaitu bangga dengan jumlah yang besar. Idza ajabatkum kasratukum kata Allah. Tatkala kalian kagum bangga dengan jumlah kalian yang berlebih banyak daripada kafir di perang Hunain ternyata Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hasil yang lain. Yang tidak dibayangkan oleh para sahabat. Kekalahan. Barakalawakum. Apa sebabnya? Kata Allah Ta'ala. Karena munculnya sifat ujub. Yaitu sifat bangga. Yang identik dengan sombong. Maka Allah hendak membeli pelajaran Kepada kita semua. Bahawa. Pertolongan Allah Ta'ala. Berbanding lurus dengan. Kekuatan iman. Kekuatan ibadah. Kekuatan Tauhid, Kekuatan sunnah dari setiap muslim-muslimah Sehingga demikian itu pula Besar dan kecilnya pertolongan Allah SWT kepada kalian Kalau sahabat bisa kalah Dengan sebab pelanggaran terhadap syariat Allah SWT Maka bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kaum muslimun? Barakallahu fikum Sebagian mereka berjihad Bergabung bersama kaum syiah rafidah. Bagaimana Allah menolong? Kaum syiah rafidah. Mereka mencela para sahabah. Bahkan mengkafirkan Abu Bakar, Umar. Barakallahu fikum. Mereka melakukan berbagai kemungkaran-kemungkaran. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menolong jihad tersebut. Jihad kalian. Kalla wa Sekali-kali Tidak. Amatlah jauh barakallahu fikum. Oleh kerana itu, kaum muslimun hendaklah memahami hal ini. Naam, di zaman kita sekarang, sebagai munasabah dengan ayat ini, saya ingin menyinggung dan menjelaskan sebagai peringatan dan sebagai nasihat buat seluruh kaum muslimun dan khususnya para mujahidin yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekedar bermodal dengan keberanian saja. Nah, InsyaAllah kaum muslimun Seluruh mereka Dengan jihad Mereka mencari syahid yaitu ingin mati syahid Dan itu cita-cita yang tertinggi Barakallahu hikm Kita mati kepada menghadap kepada Allah Dalam keadaan syahid Dijamin dengan surga Allah Diberikan 70 sekian bidadari Dapat menolong memberi syafaat Kepada 70 sekian keluarga Keutamaan jihad tidak tersamarkan Dalam Islam Barakallahu fikum Namun ibadah yang mulia ini Yang merupakan punca amalan Islam Jangan dirusak Dengan kejahilan Dengan Kesirikan Dengan bid'ah ah, Dengan berbagai Kemungkaran-kemungkaran Penyelewengan-penyelewengan terhadap syariat Allah SWT Nah Di zaman sekarang Sebagian mereka Dengan emosional Saudara kita yang terbunuh di Palestin dan di berbagai tempat yang lainnya, kita semua tentunya bersedih dan ahlu sunnati wal Jamaah yang paling bersedih dengan kejadian yang semisal dengan ini, karena kita semua tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberi perumpamaan bagi kaum Muslimun Muslimat kal jasadil wahid. Masaluhum kamathalil jasadil wahid Yani masalul mu'minina Fi tawaddihim Watarohumihim Wata'atufihim Kamathalil jasadil wahid Ida ishtaka minhu udhun Tada'alaihi sairul jasadi bisahari, Bissahari, -bissahari walhumma Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Permisalan orang-orang yang beriman itu Dalam kasih sayang Dalam saling cinta Saling rahmah Sesama mereka adalah permisalannya seperti satu jasad Jika salah satu anggota jasad itu mengeluh sakit Maka seluruh jasad yang lainnya merasakan sakitnya Itulah perumpamaan kaum mukminun, Kaum mukminat, barakallahu fikum Sehingga ketika saudara kita Didolimi Dirampas hak mereka Bahkan ditumpahkan darah-darah mereka Maka seluruh kaum muslimun Merasa tersakiti pula dengan itu itu wajib barakalafikum. Namun, bukan berarti setelah itu kita melakukan tindakan-tindakan yang menyelisihi syariah. Atau dengan emosional memberi fatwa-fatwa yang melanggar dan menyelisihi dari fatwa-fatwa para ulama. Ulama ahlu sunnati wal jamaah. Sebagian mereka memfatwakan wajib seluruh kaum muslimun dimanapun berada untuk datang berjihad di Palestine dengan berbagai upaya apa saja mereka bisa datang membantu saudaranya sebagian mereka mengatakan waliyaddullah menuduh secara tidak langsung bahwa kau muslimun yang tidak bergerak yang tidak tergerak dengan kasus Palestina kau muslimun di sana mereka ini orang-orang yang mengingkari Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa sallam. Barakalafikum. Disebabkan karena dia tidak mendegung-degungkan jihad. Dia tidak mendukung fatwa untuk wajibnya berjihad. Nah, kita butuh bimbingan para ulama. Jihad lahu ahkamuhu. Jihad memiliki hukum-hukum. Dan memiliki kawaid. Kaidah-kaidah. Barakalafikum. Dan yang ma'ruf. Bahawa jihad itu dipimpin, Diarahkan oleh waliul amr. Oleh pemerintah, penguasa. Ketika penguasa menyeru untuk berjihad, Maka wajib kita semua berjihad. Tidak boleh menjadi orang yang penakut. Barakalawfikum. Dikarenakan ketika pemerintah menyeru jihad itu, Maka kita semua wajib untuk taat. Akan tetapi, jika jihad itu diserukan oleh individu per individu Maka itu Melanggar Adillah Melanggar fatwa para ulama Barakalawfikum Naam sehingga semuanya butuh Dengan ilmu syariah Butuh bimbingan para ulama Naam sekali lagi Yang mampu untuk kita lakukan Adalah yang pertama Kita banyak mendoakan Saudara-saudara kita dalam sujud-sujud kita. Dalam sholat-sholat kita. Dalam segala kesempatan. Kita doakan saudara-saudara kita agar dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi jalan keluar. Diberi pertolongan. Diberi taufik yang pertama. Agar mereka mengenal cara beribadah. Mengenal niat yang benar. Cara beribadah yang benar. Cara berjihad yang hak. Semoga Allah memberi taufik kepada mereka semua Sehingga ketika mereka terbunuh Ataupun tidak terbunuh Maka semuanya dalam keadaan baik Barakallahu fikum Ketika mereka terbunuh di atas syariat Allah Di atas kebenaran Maka mereka mati dalam keadaan baik InsyaAllah Usul khatimah Jika mereka hidup Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi istiqamah Barakallahu fikum Itu yang terpenting untuk kita doakan saudara-saudara kita semua. Naam. Dan semoga Allah Ta'ala memuliakan Islam dan kaum muslimin. Dan menghancurkan dan membinasakan syirik, kekufuran dan musyrikin, kafirin. Dan berbagai jenis-jenisnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian ikhwanifidina azzakumullah. Sekali lagi. Sekian banyak pelajaran. Di dalam dalil Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi kita Alaihi Wasallam. Bahawa jihad yang kedua yang saya ingin Tambih, ingatkan bahwa jihad juga disyaratkan kemampuan kekuatan. Nah, dan ini kita ketahui Barakahlavikum di dalam Al Quran Wa idulakum mas taatum mingkuah wa mirribatil khail turhibu nabihii aduakumu adu Allah. Persiapkan kekuatan kekuatan kalian kata Allah Subhanahu Wa Taala apa? Dari kuda yang terlatih, dari pelatihan-pelatihan, uh, fasilitas dan sebagainya persiapkan. Nampak oleh karena itu ketika Rasulullah berada di Makkah 13 tahun kurang lebih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menyeru kaum Muslimin pada waktu itu untuk berjihad melawan musyrikin kafar Quraisy, karena Memang Rasulullah belum memiliki kekuatan. Fase Makkah belum terbentuk kekuatan, sehingga jihad itu disyariatkan oleh Allah, yaitu pada fase Madinah setelah Hijrah dan setelah terbentuk kekuatan, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala Memerintahkan Rasulullah dan para Sahabat untuk berjihad. Barakah Lafiqum di sini dalil bahawa jihad itu memiliki hukum dan Batasan-batasan Ketika kaum muslimun dalam keadaan lemah Dan kufar memiliki kekuatan yang berkali lipat, berganda Maka tidak dibolehkan melakukan sesuatu yang bisa memancing emosional musuh Yang bisa memancing kemarahan musuh Sehingga dia membinasakan kaum muslimin Nah, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam kesesuaian peperangan-peperangan di sebagian peperangan, -peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat seperti sahabat Hudzaifah pada perang kondak. dan yang lainnya melarang untuk melakukan sesuatu yang bisa memancing pada kondisi di mana musuh memiliki kekuatan dan kau muslimun masih lemah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Naam la taz'arhum jangan engkau memancing Naam kemarahan Membuat kerusuhan, memancing kemarahan dan emosional mereka. Ya. Barakahalafikum. Maka di zaman kita, naam ini penting untuk kita mengetahui hukum-hukum jihad dan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya menerapkan dan mewujudkan jihad-jihad mereka sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberi pertolongan. Nah, selanjutnya, ma'asyiral muslimin ayul ikhatu fillahi rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Kembali kepada pembahasan kita, juga penulis rahimahullahu taala menukilkan hadis nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait dengan istighatha, ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghiithu Aslih li sy'ni kullahu wa takilni ila nafsi tarfat ainin. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya Hayyu ya Qayyum. Wahai engkau ya Allah yang Maha Hidup dan Maha Tegak. Hidup lawannya mati dan tegak lawannya lelah atau capek. Allah Subhanahu wa taala tidak mati dan tidak lelah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Hidup dan Maha Tegak. Tidak pernah lelah. Maka dengan sifat Al Hayy, Al Hayat dan sifat Al Qayyumiyah, Allah Subhanahu wa taala kita berdoa. Semoga naam, da, ke, hanya kepadamu ya Allah astaghitsu aku mengadukan nasibku. Aku mengadukan urusanku atau perkaraku. Maka Nabi Sallallahu Sallam dalam doa ini beristighotha hanya kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya Hayu Ya Kuyum berahmatika astagfiru dengan rahmatMu aku beristighotha kepadamu. Aslih li sya'ni kullahu perbaikilah seluruh keadaanku ya Allah. Walatakilni ila nafsi torfat aini dan janganlah Engkau mewakilkan nasibku sekejap matapun kepada diriku sendiri tetapi kita selalu Mewakilkan segala urusan kita Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Naam Itulah istighafah Yang merupakan ibadah Yang tidak boleh dipalingkan Kepada selain Allah subhanahu Wa ta'ala Naam Kemudian asy syyikh rahimahallahu ta'ala Melanjutkan Pada pertanyaan yang Kedua yaitu hal nastagitu bil ahya apakah kita beristighafa kepada orang yang hidup yang hidup kemudian dia mampu berada di hadapan kita dan mampu melakukan ya apa yang kita minta Naam maka ini perkara yang eh uh, Naam musyahadah yang kita Jalani dalam kehidupan kita Yaitu manusia makhluk sosial Membutuhkan saling tolong menolong Satu dengan yang lainnya Dalam hal-hal yang mereka mampu Mewujudkannya Barakallahuikum Maka yang demikian itu Perkara adih Perkara kebiasaan Ya di kalangan manusia Dan merupakan Tobi'ah Manusia yang membutuhkan Satu dengan yang lainnya dan itu tidak masuk dalam makna istighatha yang bermakna ibadah Yang wajib ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana meminta tolong Isti'anah Yang Allah ta'ala menyebutkan di dalam surat al-fatihah Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan Bukan berarti Meminta pertolongan kepada sesama manusia dalam hal-hal yang manusia itu mampu untuk melakukannya itu tidak dibolehkan. Ya, tidak demikian barakallahu Maka sama dengan mana istighatsah. Oleh karena itu di sini beliau berdalilkan dengan uh, firman Allah taala dalam suratul Qasas terkait dengan kisah Musa alaihissalam. Allah taala berfirman fastaghha fa-hul ladhi min syi'atihi 'ala ladhi min aduwihi Kawakazahu Musa, fakda'alihi. Maka seseorang yang hendak dibunuh, ya, oleh orang lain yang mengejarnya, <coughs> maka dia pasti akan tahu lebih nasyati. Dia meminta tolong kepada Nabi Musa agar dia ditolong dari musuhnya yang hendak membunuhnya. Maka Nabi Musa AS menolongnya. Fawakazahu. Ya, karena orang itu terus mengejar. Maka Nabi Musa tidak sengaja meninju. Ya, fawakazahu meninju orang tersebut. Fakadu alaihi Musa. Ternyata orang itu meninggal. Nam. Ya, yakni dia mati dengan pukulan Nabi Musa AS. Walhasil di sini, sisi pendalilannya bahwa Nabi Mu Orang tersebut meminta tolong Dengan kata istighafa Kepada Nabi Musa AS Dan Musa AS <coughs> Mengabulkan atau mewujudkan Permintaan Orang tersebut Maka ini istighafa Yang boleh Yaitu dalam hal Perkara yang dimana makhluk atau manusia mampu melakukannya. Enam, mampu untuk mewujudkannya. Berbeda misalnya ketika kita minta hujan. ya Kita minta kepada manusia. Manusia tidak mampu menurunkan hujan. Ya Beristighosa kepada manusia dalam meminta hujan. Hal itu tidak mampu dilakukan oleh manusia. Maka itu istighosa yang syirik. Barakallahu fikum. Begitu pula dalam isti'anah meminta tolong Dalam hal-hal yang makhluk itu tidak mampu melakukannya Maka juga tidak boleh diarahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Ikhwanifidin azzakumullah Wallahu ta'ala A'lamu biswab Karena waktu salatul isya' Fa insya'allahu ta'ala Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya <coughs> Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan bar kalafikum Kita tutup dengan kefar majlis subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilah ila anta astagfiru kau atubu ilaih akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh